De som inte förstår det, de bara, jaha, nej, okej, det är väl skämt till, jag inte förstår det. Kanske... Det kanske är... Livet. Akta glaset. Ja. Enka, det hjälper inte så okay. mycket jag Har någonsin spilt ut glas jag var det, uh... kan tänka mig att det har gjort, ja det... Ja, jag har ju spilt ut glas på det mest episka sättet i den här lägenheten Det var när jag satt, <laughs> satt bakåt lutad och kollade på min dator Sen så flög jag bakåt med stolen och sparkade bort datorn och gjorde kolan och mm. Det var crime scene över hela jävla Jag Berätta vad du gjorde då, du vill ju berätta det, eller du vill att jag ska berätta det Fast du vill att folk vet veta det här men du vill inte berätta det för du förstör ju det Adam låg i alla fall på golvet, han hade trillat, om kul, trillat ah, av stolen det. med ett kolaglas i handen så hade det skvett kola överallt Vält hade gjort också ja, <laughs> Dunkade ner sin iMac typ en meter ner i backen och så ligger det och fortfarande här. kola kvar i glaset Det är typ lite kvar från botten av glaset, 90% är på golvet <laughs> Och då äh, känner du dig så chill så du dricker upp det sista <laughs> innan jag reste mig upp så drack jag upp kolan. <laughs> och bara grät över att ingen var där och se äh, mig äh, Problemet med den, en sån här story är ju att Man vill att folk ska se den, men man vill inte förklara Eller, Eller man vill att folk ska veta om den, men man vill inte förklara det var, det, äh. Ja, det var ett av mina coolaste ögonblick Det är lite som att dra ett skämt och som att av att man förklarar det Men ifall man inte förklarar det så förstår ingen det ja. Och då är det dåligt hur som helst The Moment 22 -1. Det är tungt Uh, Martin, kalaspuffen, Andersson Kalaspuffen? Du måste säga present Ja, uh, present Då får du komma på ett tufft namn åt mig också uh, Oj, kalas <laughs> okay. Kalas Adam, Adam. Kalas pinglan. <laughs> Pralinen Persson tänkte jag säga, men jag menade present Man blandar ihop dem Ibland så skriver du Adam present på den papp viktiga papper uh, Mitt namn på engelska är ju också Adam person. Ja, person En jävla person Mm. Det är lite som John Hancock. <laughs> John Hancock vad vet vet om det. Nej. Vad vet du om John Hancock? Eh, jag vet att jag har sett filmen Hancock med Will Smith och mm. han vaknade upp och så eller han berättar historierna men han vaknar upp och inte middels någonting och så sa de åt han att ge sin John Hancock så trodde han att han hette så så han skrev så. Men vet du vad en John Hancock är för, är för något? Ja, en signatur. Ja, men vet du varför? Det är en signatur. För att liksom det är en handkråka. Han skriver lite sådär ja, Nej, en av snubbarna är som typ skrev på The Bill of Rights Eller något sådant där, ah. till John Hancock Och han hade en så jävla stilistiskt supersnygg Han, han skrev, det var sådär, man såg verkligen Vad det var, men det var snygg Och superclean Så liksom det blev synonymt med En signatur, hans namn ah. Har du sett Obamas signatur i streck? Alltså en kuker <laughs> Ja, jo det har jag sett Det är lite epik Hur många gånger har du varit i Bodaborg? Alltså, jag vet inte. Undrar om det här... Är det skönt ljud även på inspelningen när man... Det kan jag inte uttala mig om. Jag tror, jag tror det är fruktansvärt olidligt att lyssna på dig när du dricker Coca-Cola. Ja, visst är det. Men det är jävla nice att dricker Coca-Cola. Det, det, det är bättre att utsättas för kolan än för ljudet. Det är det absolut. Ja. Speciellt är jag törstig. är utomhus det var och det är varmt. Det är fan varmt. Borgen är på väg. Fruktansvärt intressant att prata om vädret. Bodaborg, mm. Martin. Hur många ja. gånger? Hur många gånger? <laughs> ja, det, det var varmt idag. Och uh, oh nice Man kan inte sitta ut ja, är mus Jag tycker inte det är inte så jävla ointressant att prata om vädret det är, det är ointressant att säga att det är ointressant Att prata om vädret Vill du som är gulligt Nej. Min farmor och farfar ringde mig igår Och farfar är ju så riktigt gammal ja oh, frågan om vädret Nej, det var, ja, Jo men det var här Att farfar Först pratar om farmor Då kan man prata lite här: Sen kommer farfar Och han, han en såhär, så det här är en Så då hör jag bakom den Farmor viskar till farfar Fråga om vädret <laughs> Så jävla gulligt ja, Det är fan skärmigt Nej men det är lite konstigt så här att fråga när man pratar i telefon om så här ja oh, hur är det men det är fortfarande inte superdålig fråga det finns så många andra saker som är ointressanta för att vi vi är ju superpåverkade av vädret vi hade ja. ju inte kunnat sitta på en utservering Ifall det hade varit dåligt väder nej men, ja, men jag, liksom, jag vet inte om det är det, det är inte intressant att lyssna på någon som har, har haft bra väder men det är ju liksom vi är beroende av vädret ja men bara berg då ja alltså, Jag har varit där så många gånger så jag inte Har du varit så att jag, mera, mera fem gånger? Jag skulle vilja säga mellan fem och tio Har du varit på olika ställen? Jag har, jag har bara varit på här, i Karlstad För ganska nära Karlstad? Är det inte Karlskoga? Det, ja just Karlskoga. Värmland som Värmland Karlskoga är väl inte Värmland? Jo Det är Örebro och Värmland, är det, så mm. det är så det är? Det är ju freaky, varför har vi län och landskap? Vi vill ge Karlskoga någonting i alla fall så att man inte bara är värmelinning. Ja. men jag har varit på Visby också. Visby är ju schysst. Jag har aldrig varit på Bodaborg alls. Nej, men jag, jag det är det i alla fall eftersom att till Karlskoga har varit typ 10 mil. Så det har varit en sån här skolutflyktsplace att dra till. Mm. Och det är ju nice och alla har roligt och så och sen så är det väl kanske någon som slår sig eller något så där. De kanske blir räsna men de har ju fortfarande roligt mina. Du var inte varit på borgen någon gång alls. Och framförallt så har du inte varit på High Chapparall, gamla chappan. Jag vet vad High Chapparall är, jag har hört kompisar berätta om han... Bibi Bengts. För han har ju sett eh, Cartelettes gatan ja. och har hört High Chapparall. Han var ju inte på High Chapparall. <laughs> uh, no, no, High chapparall. Jag uh, nej, han är ju inte på High så är det. Spoilers. Ah, nej, jag, jag, jag har aldrig varit där Jag, jag känner dock inte att jag har missat någonting det, det har men, det men det vad fan är det? Liksom, kan det vara tre, en, en gata med, med salun och så här Ställen och kanske några som Låtsas du och sen får man köpa Pistolbyxor Hölster man knäpper på sina byxor För, för 200 spänn och sen det är precis det där, det du kan inte sugarcoatare mer Det låter inte så jävla nice. <laughs> Nej, det låter ju Nu Ska jag berätta vad som är skittråkigt? Astrid Lindgrens jävla värld Jag har varit på Astrid Lindgrens värld, jag tycker det var, var grymt Då är du verkligen inför a treat <här> när det gäller Bodaborg Ja men det, det kanske beror på att Det är för sent Bodaborg eller, Nej, Bodaborg, säga, ja, nej Bodaborg det här, tror jag är kul fortfarande Jag tror att ja, Hashaparall är för sent för mig Jag är för, jag är för gammal för det i Lindgrens värld var skitkul För jag var typ nio år Ifall man, ifall man ska tycka att det Lindgrens värld Är roligt Så ska man antingen vara under tre Eller efterbliven <här> tror <jag>. <här> <här> men tror <här> Men det här är super nice nej, men jag har, jag har Alltså Varje gång man åker till Chaparral Eller Bodaborg Så skulle man ju lika gärna kunna spendera dagen på Liseberg och det är ju alltid bättre. Nej, jag, jag, alltså från min barndom ah. så har jag ju väldigt mycket roligare minnen ifrån. Eh, jag har ju varit på Heishabaral kanske två, tre gånger. Mm. Och jag, jag har ju väldigt mycket roligare minnen ifrån Heishabaral än något nöjesfält. Det är ju skitkonstigt. Nej, för att vadå? På Eller för sig, jag har aldrig varit på <laughs> men alltså ifall får åker till Lysberg. Du har liksom roligt när du är där. Ah. Men du mm. har ju inte någon minne av såhär, vad roligt du åker den där Bergedalbanan. Ber ber ber ber berätta vad man gör på Heishabaral Nej, men om Man springer omkring i lossas hus och skjuter på folk med knallpulverpistoler. Det är en lekplats. Ja. Det en stor lekplats, Martin. En stor le lekplats där man får ha knallpulverpistoler. Jag, jag skulle nog tycka det var roligt nu. Men när man var nio år så var det ju superfett. Och så, så, så här, kan man åka tåg, en västertåg, och så blir det där rånat och sånt. Det här, det här låter ju typ som i South Park-avsnittet när Cartman vill åka till Casa Bonita. <laughs> Ungefär samma nivå på underhållning. Nej, ja, de, kolla där. De har en kille som dyker ner i vattnet från 10 meter Och Sen får man en, en, en middag med Wildevästen-tema. Ja, men vadå? Det, det låter väl alltså, men vadå? Ska du, äh, Och så jämför det det med Balder. Men förklara, det där? förklara Balder? för, alltså, jag, jag försöker inte här, skjuta ner Balder. Men Balder är ju roligt när man är där. Man liksom kan ju typ inte relatera till den typen av frills när man är <laughs> hemma. Jo. Du har fortfarande kvar knapppulverpistolen. I, I typ en vecka, sen går den sönder. Men det är ett av metall, så det är... Ja, alltså jag vet inte. Jag, jag, tycker, jag tycker hela grejen med här låter fruktansvärt tråkig. Mm, nej, alltså, det kanske är för att du är du är 21. Men är du ett barn så tycker du att det är asfett. Du tycker, ingen tycker att Astrid är fett. Jag tyckte ju det. Jag tyckte att det var skitkul på Astrid värld, När jag var typ nio. Har du varit där? Ja, det har jag. Man skulle kunna säga att Astrid är som här uh, fast... Supertöntigt och utan knallpullpistolerna Ja men kom igen, gick du aldrig in i Nils Karlsson Pisslinghuset och bara var asliten Jämfört med allt annat Det var ju Ja Okej, okay, det, det, det, det är fan, det är schysst Det är som har ja. gått kring och dricka ett sådant här Flygplans ja. Ja. Eller spritplaskor och låtsas att man är jätte Det, det är roligt Men vad fan, ska vi snacka om Astrid Lindgren eller? Vad vill du få sagt? Jag vill få sagt att... barnen eh... käring. Nej, alltså... Okej, okay, vänta. Jag Har du någonting att säga om Astrid Lindgren? Ja. Nej, Astrid Lindgren. <laughs> Astrid Lindgren har skrivit många bra barnböcker. Som mm. är översatt till väldigt många språk. Och Pippi Långstrump är med i eh, den här topp 100 böcker i världen. Mm. Enligt någon eh, väldigt ansedd lista. Ja, jag tycker det är så vi ska behandla henne också. Som att hon är en älskvärd författare som har skrivit barnböcker som folk tycker om. Äh, punkt. Inte som ett jävla helgon, så som vi be behandlar henne i Sverige nu. Äh, hon är, har ju fått det jävla här, gloria. Hon, hon behandlas ju som den bästa svensken som någonsin har levat. Ja, hon borde ju fått Nobelpriset, Martin. Äh, precis. <laughs> Nej, men det är också konstigt. Hon, är, hon får inte Nobelpriset. Men vad fan? varför har inte J.K. Rowling fått Nobelpriset också i såna fall? Det är ju lite mer... Underdogs, eller lite svåra Som får Nobelpriset. Det känns ju som, eller hur? Det är inte de mest populära. Vad heter han som har skrivit Flugornas herre? William Golding. Han har, fått det. Ja. Han har ju bara skrivit såhär, ett gäng superdeppiga böcker om ja. eh, det är så människans så långt, mörka sida. Det, det är så långt min kunskap om litteratur Nobelpriset går förutom eh, transdrömmar. Ja, men Hemingway. Nej, ja, eh, det visste inte jag. Hon skulle ju kunna få. Det, hon kommer ju hamna på Någon Nancy Astelarna nu. Och det ser alla perfekt för att det är verkligen där de förtjänar att vara Hon är ju den perfekta sedeltanten liksom. Ja, eh. är, det, är det, tror du Nej Och jag tror att Nej, varför jo. då? Därför att känner man, jag alltså, jag Pippi Långstrump blir bättre på sidan. Du ska ju vara någon som utlänningar känner igen när de kommer till Sverige Ja, men vad fan Tycker jag Ska vara fiktiva personer på sedeln Men, men vi ska ha, det ska vi... vara någonting som man känner igen ja, När de ja, alltså, kommer till Sverige så ska de känna igen på sedlarna ja, Och det är inga som känner igen Astrid Längre Nej, det är ju fan inte jag Nej, så därför eh. tycker jag att hon är pistolig. Nej Slattan är bättre Slatan ja, tycker jag också fan ska vara på en seder Slattan Pippi Långs eh, eh, Asriel Lindgren Asriel Lindgren får med Pippi bredvid Jag tror också att ifall hon nu Nu när hon kommer på den här jävla sedern, Då blir Asriel Lindgren fansen nöjda Och slutar tjata så mycket Och istället blir det till att Nej men hon, hon, hon var en bra författare Hon var en tant liksom Istället för att eh, hon är det bästa Som Sverige någonsin har fött Vi borde ligga med Asriel Lindgren Mm. Nu, trots att han var där, det är 15 år. När jag var i London för typ två år sedan så köpte jag en grann t-shirt med två gubbar i fina kläder och höga hattar. Och så står det på, de har varsin pratbubbla. på den ena så står det, it's Friday, it's payday, what shall we do? Och så säger den andra, get tanked up. And then, get a kebab. Och så säger den första igen, oj oj. Jaha. That's it. <laughs> uh, problemet med speciella t-shirt är ju vi var inne på någon affär tidigare idag. Vad var det? Var det Carlings? eller... Ja, vi var Carlings. Och så började jag skratta när jag såg en t-shirt med... Då, det var it e Och sen så hade han <laughs> en, en sån här mohawk eller... Ja, eller en mohawk. Fan, ja, vad fan är den här frisyren med tupkan och skägg. Och sen så stod det Mr. E.T. <laughs> mm. Och det, det är ju fruktansvärt roligt. Det är kul att se en gång. Men sen det, ja. liksom när den t-shirten har sålts i hundra exemplar i samma stad. Så är det inte så kul att se den för andra, tredje, fjärde, femte gången. Nej, precis. Problemet med speciella t shirts är ju att de bara är roliga första gången man ser dem. Mm. Man ska ha mycket pengar om man ska vara en kille med bara roliga t-shirts. För man får alltid ha nya. Mm, nej, ja, precis. Har ja, man inte nya... som nya människor var det hela tiden, men liksom... Ja, Nej, men man kan, det, det är liksom så här. Oh, här är han med Mr. E.T. tröjan. Den är så rolig. Uh, då är det ju en, en sak Men ifall man går på en skola Man älskar ju och, de som har roliga t-shirts i och för sig ja. Men det är att man, man älskar ju att typ titta snäppt på dem Nej Jag upptäller Man blir personen som har den tröjan Man blir definierad som den man med den tröjan Till slut ja. Kommer du inte ihåg på eller, skolan Han som hade husets herre Vi känner igen det här det kommer jag inte ihåg. Ja, han, jag kommer han, han var ju asbiffsejävlar liksom. han, han gymmade som i helvete men han var inte så här riktigt fitt ändå utan han var lite överviktig. Och så där. Han hade en tröja som såg husets herre på. Och sen hade han en annan som det stod. Vem är bäst? Och varför är jag där? <laughs> det, det är och de på tröjorna gjorde ju den människan. Ja det är roligt. Så han kallade, han kallade det sig för husets herre. Man, man visste vem det var. Men, man, men det var allt. han kom husets herre. Det är så jävla roligt. Jag, jag tänker mer på sån här knäppa t-shirter som alla kan ha. Alla. Det är roligt för att våra filosofilärare gick omkring med en tröja som så Peace on Earth på och sen så var det en massa ärtor på jorden. <laughs> det är det, det är roligt. Man får ju typ resa runt i hela världen och köpa på sig roliga t-shirts för att kunna ha en egen. Uh, ifall jag köper en rolig t-shirt i i Sydafrika. Oddsen på att jag ska springa in i någon i Örebro med samma t-shirt. Det är ju liksom inte så jävla stor chans. Mm. Men ifall jag köper den på Karlings Örebro så kommer jag ju förr eller senare se samma. Nej, jag vet inte vad som hänt med mig. Jag, allt... jag, jag, jag älskade sådana t-shirts i Högstadiet gymnasiet. Men nu har jag verkligen bara vänt om tvärt. Nu vill jag bara ha t-shirts som är en färg typ. Nej, du jobbar med fläckiga t-shirts. Ja, ah, det älskar jag. ha har liksom dem i originella. Mm. Tröjor med fläckar på. Kolla vet vet. Du... De blir så himla personliga. Min favorittröja som är en grå stor tröja med fläckar i olika färger. Jag har fyra olika färger på fläckarna. Ja, det var ju avstolt när, när jag kom hem från jobbet en dag. Och då är det måndag eller när kom jag hem och du kollar Och sen så håller du håller upp ett, ett linne. Linnet du på det jag bara, oj, det, var, det är en massa fläckar på den. Det jag skaffar dem idag. Det är choklad. <laughs> choklad. Och det, dessutom var det håll. Jag bara, är det där fläck också? Nej, det är tål Det är ett hål. Det är ett hål. Det är... Mm. Det är sånt som får man räkna med också. Ja, jag jag gillar slitna kläder också. gör det. Ja, lite missfärgade. Mm. Som mina rosa strumpor. Ja, det är så jävla awesome. man har rosa kläder. Man vet inte vad som har hänt. Ja men jag, jag, jag tycker bara, jag vill inte ha kläder som ser ut som att de är nyköpta eller att de ens är köpta. Jag vet. Att de är snodda kanske? Ja, nej det jag... Det är det här färjanpuls-märket <laughs> när man har slidit borta. Ja, det, det har blivit svårare för mig att skaffa kläder i alla fall. Eller lättare också, men om, om jag nöjer mig med, med vita t-shirts. Men svar... det, det ska man fan inte göra. Jag hade svart t-shirt på mig i förrgår. Jag... Hur kändes det då? Jag blev positivt överraskad. Man tänker att en svart t-shirt är jävla tråkigt Men det, det såg fan helt okej okay ut Fick du några kommentarer eller var det du själv som var nöjd med dem? Nej det var, det var mest jag Men jag såg att folk kollade Värmland <laughs> Okej okay, Sista gången vi pratade om Värmland nu Martin, ja. stäng boken om Värmland Ja, det kan jag göra. Nej, men Värmland, det är ju Sveriges sämsta landskap, rent objektivt, eller Jag tänker inte säga emot, men jag håller inte med heller. Jo, du, du håller ändå med, men du säger inte mot Nej, jag är neutral, alltså. Det nej. finns ju dåligare, landsk sämre landskap. <laughs> dåligare, du är som är <laughs> Ja, jag vet. Vilket då, medelpadel nej det? är ja, ja, alltså. Det är ju också... Ble Blekinge, det är ju verkligen... Det... Vet du varför det heter Blekinge? För att det hela blekt. Ingen vet någonting nej. om bleking <laughs> Jag vet, det är så jävla illa de här som, var, som vi var med tidigare idag de är från Blekinge. Jag vet. Det är första gången det visste inte jag förut heller. Nej, det finns men, människor där. Ja, ja det, det, det slog mig att det är första gången jag hör blekingiska. Det är så jävla jag, jag kände fan ingen från Blekinge. Det är en blandning mellan småländska och skånska typ, fast ändå inte jag vet inte. Nej, jag, jag tror det är bara skånska. De säger mai istället för. Ja, det, mig det är lite roligt men Blekinge det, det, det är liksom att ingen vet någonting om Blekinge. Man kan fan inte hacka ner på Blekinge ifall man inte vet någonting om det. Jo. Nej. Det är väl jag har jag har ju trots allt en liten relation till värmland för jag har ju både släkt där. Och min flickvän släktade därifrån Så jag, alltså, jag trivs ju i Värmland Nej det gör jag inte det. Det, <laughs> Nej men liksom Det jag menar är absolut, absolut ingenting Om Värmlänningar För jag känner väldigt många eh, Snälla och rara och fina Värmlänningar Men Värmland som plats du, Det är du, ju dåligt skogen. Skogilja, men själva, det är liksom så här, Någon form av ett jävla stort currykris hela värmen. <laughs> <laughs> Kul att du tar upp currykris. just För det, till, första gången jag någonsin hörde om curry Var jag när jag åt min flickvänens färmor och hon plockar fram Lappen om Kurekris och sådär Men du berätta vad Kurekris är ja. Alla vet inte det här kurikris är alltså någon sorts indi Indian forskning om Att vissa platser på jorden har Mer energi än andra Och där vill man inte sova Så man bygger upp husen så att hörnen är Precis över Kurekrisen, de kanske kommer vara var fjärde meter eller det sånt där, det över ligger, hela jorden Det ligger ett rutnät över jorden mm. Och tyder ja. där och oh. Oh, ja. Så Therese farmor plockar fram den här broschyren Om qd -kris. Och jag bara, det här är helt sjukt Fick ingen reaktion Men. <laughs> ja, Eventuellt så tror de på dem eh... Farmorna eller Therese Äh, Farmon kanske till, kanske till och med jag, Oj. jag ska... du, du reserverar dig Ja, jag tänker inte bråka om det här liksom Nej, nej man om... ska, jag, jag tycker att man ska få tro på vad man vill Ja, om man ändå ska äh... sätta väggarna någonstans Så kan man lika gärna tvätta dem på de här kyrkrisen För det är så att man förlorar <laughs> något på det ja, Nej, jag, jag tycker att Jag, jag hoppade så att du skulle säga att Ifall man ändå ska tro på någonting Så kan man lika gärna tro på någonting jätteknett Och det, det är verkligen min åsikt Ja, det är det att Ifall man ändå ska tro på någonting Så kan man ju lika gärna tro på knäppa saker, ifall man ska tro på någonting som är flygande spagettimonstret det är visst flygande monstret kan man fan få tro på ifall folk ska få tro på gud så ska man fan kunna få tro på kurikryss också mm. och det är man i Värmland mm. men vet du varför, det är för att värmlän värmlänningarna de lever i Värmland därför blir de tvungna att utveckla någon form av gen för att bli lite så här skön och knäppa Okej, okay, så, det, så? Är, det, är det deras grej liksom? De, försökte, de, de tänkte, vad ska vi hitta på för att göra oss själva lite mer intressanta? Kanske, eller? kanske. Det, är som det här man säger att eh, det folket som vandrade upp till nordliga breddgrader mm. blev tvungna att vara mer kreativa och använda sin uppfinningsförmåga mer. Och därför har det gått bättre för oss. Ja. Det, det är ju väldigt fel att säga så. Det är det väl inte? Nej. Nah. Det, det ligger ju inte snyggt i munnen, även om det stämmer. Ja. Det gör det inte. Nej, men vad fan, det är väl fullständigt acceptabelt. Jag menar, man överlevde inte om man gick norrut. Om man inte var... Liksom... Ja, men om man vände på det. De som levde i de varma, jag säger ju inte varma att de, klimaten, de det, hade det så gött. Så de blev lata. Det, det är inte säkert. Det, det betyder ju inte att de är dåliga. Men jag menar, om man kom upp till norr och var dålig så överlevde man inte. Nej, nej så att vi skulle vara någon form av så här... Evolutionistisk superior Ja <laughs> det, det, det är, Även om det stämmer så är det alltså en Alltså för hemsk... våra miljö För våra miljö Ja. ja. Vi är hårda, vi, tar, vi tål kylan och... Vi kan uppfinna, vi, vi klarar oss på saltfisk liksom. ja. uh, Nej men Ja var, var, i alla fall Vi pratar om det ibland. Ja, Men välj, du måste bo Gun your head Du måste bo i Kallskoga Eller Motala den var ju tung. Jag vet, det här, det här är en klassisk... Det är som, lite som ett Odyssee problem. Men vad är Motala i Östergötland, eller? Ja. Du vet ingenting om de här ställen, eller? Något av dem? Jo. Alltså, Karlskoga har ju varit på parken och sådär. Och eh, jag, jag jobbade ju en bit utanför Karlskoga. Bara jävla... Som, som skogshuggare. Oj. <laughs> oj. <laughs> ja, jag är två år faktiskt. Oj, oj. Hade du, du på det fler skjorta och ett slitna jeans och ja, stora boots. Jag hade sån här äh, orange väst som du kan se folk Dye. på. Äh, nej men nej, inte väst typ, jag fick av farsan. Han jobbade på IC så han hade väl kontakt från någon från banverket. Så mm. orange stor jävla overall ja, plå, hade jag. Okay. Äh, Nej, låt mig utveckla. Mm. Jag hade sån i början men sen så bytte jag ut det eftersom de andra retade mig så mycket. Så bytte jag ut det mot en äh, franellskjorta och äh, träningsbyxor. Mm. Uh, och en keps. Så jag såg ut som riktiga lagskogssagare. Såhär, man vill ju att vissa yrkesgrupper vill man ju ska se ut på ett visst sätt. Oh ja. fiskare. Man kan liksom inte är man fiskare och sen så ha på sig förtentia kläder. Man, man ska ju fanna på sig så här sydväst. Ja, man ska ha sydväst. Man ska ha stövlar. Man ska man ska man ha, man ska ha tänka tänka ja. ja och typ en sån här kofta under hängslena. Ja, man ska man ska ha en sån chocktröja som är absolut semsa egentligen för de blir blöta. Ja, precis. jag undrar det. Varför har folk på så där? Men det vill man. Det är för att folk får vill uppleva så mycket som möjligt ja. och sen skegget också. Så du pipa? Nej, den är viktig. P Pipan är skön, men det är bara ifall man är en sjöbjörn. Man får fan inte ha pipa ifall man är en lots finns det, är det en människa, människa som är gör någonting på en båt. Är man en lots? Mm. är man en lots om det nu är ett ord Lossa, ja, det är den som alltså Om man till exempel jobbar på ett, på ett svårt ställe I ett grund eller sådär, ja. så sådär Så är man lots, då hoppar man på båten Och kör den genom det svåra stället Fan vad coolt, ja. det är i så fall är ju lotsen den ballaste Ja fast det är ju liksom lotsen som kör in i eh, Stilmingsundsbron, Kärnbron Och kraschar det är, ja, men, det, Man ska fan inte hacka på lotsar i sådana fall Men vad, vad, är, vad är liksom så här Vad är skeppet Du är mer insatt i, i båten, än vad Men vad är skeppets svar på dräng? Ja, det är väl matros Ah, är man matros, då, då, det är fortfarande coolt och nice och så. Ja, de, men dansar, man, de dansar ju som fan. Ja, de slår i, i, och sen så sjunger Where should you do, Drunken Sailor. Ja. Eh, det borde vi sjunga en gång. Men då är man ju skön och så. Men man, ska, man får inte pipa då. Det är sjöbjörnen. Ja, det pipa, är, pipan är ett privilegium. Ja, men skägget. Skägget är riktigt. Det heter, heter krans av en anledning. Det gör det. Men krans, det är, krans förstör lite det ändå. Men nu så här, oh, hela vägen. Ja, nu. Jo, jag förstår. Det är ju coolt Men ordet krans är ju. Vad ska vi kalla det då? Skeppa schägg bara. Låt, vad heter den där sjukdomen som det vet lätt man hade? Uh, Bältros. <laughs> <laughs> Bältros och skeppa krans. Det låter nästan som det samtalet. <laughs> uh, Skeppbält. Nej, bel, uh, belt ja Nej, jag vet inte. <laughs> jag, jag vet inte. Men uh, really? Det, det var ganska skogar det. det. <laughs> Imotala. Mo, ja. Motala så har de ju faktiskt Skön Motala är ju fint liksom Och Så det finns ju sjöbjörnar i Motala Eller nej, nej riktiga sjöbjörnar, det finns ju inte havsbjörnar Jag bytte tåg i Motala, jag hade en spelning i Motala som blev inställd Så <laughs> det, det, jag var inte direkt där så det, Men du väljer i Motala eller hur? Eh, ja. Nej, i parken ändå Det är ju Karlskoga Och de har ju faktiskt borg som sagt Ja de har båda det det testa. Har. Jag måste ju testa det ja. De har Gnällbältets softaste musikaffär Vill jag slå till med det visste jag verkligen inte om. Nej, man har en riktigt bra gitarrmakare där. Gitarrmakare? Gitarrmakare. <laughs> gitarrmakare, det känns ju som ett yrke som inte längre finns. Ja. Oh. du är det alltså. ja, han? Ja, han är gitarrmakare. Så jag frågar honom, ja, vilken är din favoritgitarr? Han bara, ja, den här. Den har jag ju själv, du, Nej, Bara tråkigt svar. <laughs> men det är ju ändå rätt svar. Rätt svar men en tråkigt svar. Ja. Intressant ifall han svarar, nej men vad fan, de här man sköker upp och kör på rusta för, <laughs> för, ni, för 399 är ganska schyssa. Den bästa gitarren är den man har i handen. Ja, precis. The home is where you make it. Den <laughs> bästa gitarren är den som spelas. Jag tar skoga men, för Motala. Men det tar ändå Motala. Ja, men jag tar Motala för... Kanskoga, ja. ja. Så det är mottala. så Och jag tar också Motala, så det är 100% av oss här. Äh, förutom, förutom jag, för jag tar Karlskoga för en mottala Nej, du kan inte ångra dig Nej Jag ångrar mig så ofta jag vill äh, Nej, så, men då en mottala För att man kan ju använda, jag har ju hört argumentet På den här äh, frågan Båda två är ju så här man vill inte gärna bo liksom. Det är deppiga ställen Men äh, jag har hört argumentet för Karlskoga Det är att, ja ah, men det ligger nära Karlstad liksom. Jag säger argumentet för att Det ligger inte nära Karlstad liksom. <laughs> Och när vi har kommit in på iTunes och så här Så eh, mot våran liksom, vilja så vart du tvungen att välja en category Och det är på comedy För det fanns inget annat som var riktigt liksom, passade Det är inte som att vi har något stort tema Men det är ändå inte en comedy podcast Det är inte som att vi kämpar för skratt Utan det är mer Jag vill ju att vi ska liksom, försöka gå djupt in på de stora ämnena Och sådär ja, ja, Vi, men... vi siktar ju <laughs> efter allmänbildning Precis Men för att uppfylla kravet eh, Att ha kategorin comedy Så ska nu Martin dra ett skämt Mm, det här var ett skämt som jag kan på då Eller, nej, nej kanske inte det, kan, det är inte så jävla mycket, men ett skämt ändå Är det? Ja, men det... kom igen och kallades Det är klart ett skämt ja. Okej, okay, nej, men det är mer, mer en sån här Har ni tänkt på att okay. Har ni tänkt på att Spenat kan vara både En grönsak Och ett samlingsord för mejeriprodukter Ja, yeah. ja det är värt att tänka på i alla fall där har vi skämtet eh, Som mm. kanske också får eh... jag, tror, är det många, jag tror det är många som inte förstår den här Det gör att de som förstår den här, här eh, spenats-skämtet De blir på något sätt De blir mycket varmare liksom de, de mår så jävla bra av bra själv De som inte förstår det De bara, Ja, nej okej det är väl ett skämt till Jag inte förstår Men de <laughs> <laughs> <laughs> Fan det är <laughs> Jävla det är pitt. Men de som förstår oh, oh. men, men de som förstår det bara Yes, jag förstod det. Och speciellt nu när vi har tagit upp att folk kanske inte kommer förstå det. Tänk man människan hur dåligt man mår nu. Nej. Om man tänker... Nej, bro, Nej. Ja, det var till skämt jag inte förstod. Fan, jag kommer aldrig känna att jag får leva lite på riktigt. Det här, det här, är, det här är mörkt. här är riktigt mörkt där. Och det är inte som att det är särskilt bra skämt som man borde förstå. Jo, det är ju fanget. Ja, jag, jag tycker synd om alla som inte förstår och vill för, liksom förmedla att det inte är viktigt. Jo, jo men nej det är fan inte viktigt Nej, ifall ni inte förstår det släppte bara Man missar inte livet för att man inte förstår det där skämtet Nej, nej det gör man inte Men, men, men fall man, ifall man... På, på din imitation av personerna som inte förstår det här skämtet Så lät det så Att, att man, man går igenom livet med tanken Att man vet inte riktigt vad som hände Men ja, ja Men det är ju sånt man är ifall man inte förstår skämt Man bara Ja, tyvärr Ja, och där kom Pianot in en gång Då vet ni att det är slut för idag, men vi återkommer som vanligt nästa söndag med ett nytt avsnitt.